5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM. Azi e 10 mai, pe 10 mai 1877, Principatul României și-a declarat sau mai bine zis Principatele României și au declarat independența față de Imperiul Otoman. Proclamația de independență a fost citită și adoptată în parlament de fapt cu zi înainte, dar actul a fost semnat de principele Carol pe 10 mai. Era chiar ziua națională, adică adoptată în cinstea zilei de 10 mai 1866, când principele Carol devenise domnitorul Principatelor Unite. Și această zi, 10 mai, a rămas zi națională până în 1947, când comuniștii au instaurat Republica. Istoricul Neagu Giuvara spune acum câțiva ani la TVR că 10 mai ar trebui să fie ziua națională a României din motive istorice, dar și meteorologice. Acest 10 mai are toate calitățile. E și adevărul că este data când s-a declarat independența României și ar fi bine să -ți respecte acest lucru. Și în al doilea rând, o zonă, este și data din timpul din an, când e cel mai plăcut să ieși afară, să dansezi în stradă seara, să faci sărbători. Eu sunt de părere că ar trebui revenit la, la 10 mai. Mai, mai sunt și excepții, cum este ce mai de anul acesta că nu e chiar așa de plăcut de ieșit afară. Oricum, independența României a fost cucerită pe câmpul de luptă, iar în 1878 a fost recunoscută pe plan internațional. A mai durat încă trei ani, până în 1881, că România a devenit oficial regat, iar Carol I a fost încoronat rege. Pe 10 mai 1994, Nelson Mandela a depus jurământul de investitură și a devenit primul președinte de culoare al Africii de Sud. În discursul său, Mandela a făcut apel la reconciliere după 10 de ani de segregare rasială. Momentul pentru vindecarea rănilor a sosit, a spus Mandela, în fața a peste 100.000 de sud-africani de toate vârstele și de toate rasele, veni să-l vadă pe primul lor președinte de culoare. După ce a depus jurământul, Mandela l-a pus pe adjunctul lui să se ocupe de guvernarea țării. În schimb, el a fost un președinte cu rol ceremonial, dar care s-a ocupat să construiască o altă imagine în lume pentru Africa de Sud. Pe 10 mai 1899 s-a născut Fred Astaire, actor, cântăreț, dansator și coregraf, a intrat în lumea showbizului de la 5 ani, iar parteneră de dans a fost sora lui mai mare, Adele. Cei doi au avut mare succes pe Broadway, dar Fred n-a fost chiar de la început apreciat ca actor. După prima lui probă de film, șeful unui studio a notat așa despre el și citez, nu poate să joace, chelește timpuriu, de asemenea dansează. Mai mult, Aster a și cântat în zecile de filme pe care le-a făcut apoi la Hollywood. Cariera lui Fred Aster s-a întins pe 76 de ani, timp în care a fost vedeta 10 show pe scenele de pe Broadway și a jucat în peste 30 de musical-uri. Mulți specialiști îl consideră cel mai influent dansator din istoria filmului. Pe 10 mai 1969, cântecul My Way, interpretat de Frank Sinatra, ajungea în premieră în top 10 britanic. Melodia a fost compusă special pentru Sinatra de Polanka, după un cântec franțuzesc. Compozitorul a decis să scrie cântecul după ce Sinatra i-a spus că ar vrea să se lase de meserie. Se întâmpla la o cină la care, povestea mai târziu Polanca, mai erau prezenți câțiva băieți din mafie. A rescris cântecul francezilor într-o noapte, iar de-a lungul anilor a devenit cea mai cunoscută piesa lui Sinatra. De asemenea, acum câțiva ani, era cel mai cerut cântec la înmormântările din Marea Britanie. La noi ar fi ca pomenire. Pe 10 mai 1960 s-a născut Paul David Houston. Ghishinei asta, Luca? Nu știu. Bono? Ah. După numele ăsta, știe toată lumea, Bono. A fondat trupa YouTube încă din liceu împreună cu trei colegi. Succesul l-au cunoscut la începutul anilor 80, iar albumul care i-a făcut celebri în toată lumea a fost de Joshua Tree. De pe acest album face parte și una dintre cele mai cunoscute melodii ale lor, With or Without You.